Wa kulla dhalatin fin nari wa ba'du Talendërimi apsolut i ta kanë vetëm Allahut Ta ma dhalishan Patshja dhe më shira atimi Muhamedin sallallahu alaihi wa sallem Mbi shok të ti dhe familjen Dhe atat që pasonet mirë deli ditën e kiametit Do të ndalemi Me dy prejtë transmitimeve të shok vetë Muhamedin sallallahu alaihi wa sallem Të Abdullah ibn Mes'udit dhe Hudejfe ibn Emanit radiyallahu anhuma fat cela ne janë transmetuar në librat e sunetit në librat e sunetit pa të cilat janë librat e akidesa së ahli sunetit duke dashur na treguaneve se para kıyametit para dhejallit se çfarë për ngjarjeve do të ndodhin me muslimanët dhe Se për çka duhet besimtarit kujdeset në këtë kohë mësë shumëti Andaj Abdullah ibn Mes'udi Radhjallahu an Për dijen e të cilët ka lakmua Amar ibn Khattabi Radhjallahu an Dhe të gjithëherë që është taku me ta kapit Amar ibn Khattabi kapit Abdullah ibn Mes'udin Radhjallahu an Ka than Aleikum bil ilmi qabla i një këbad Oju musliman Oju musliman Kapo një përdijen, kable e një këbët, para se të ngritët. Kapo një përdijen, para se të ngritët. Wë ijakum, wë ijakum wë të nëtua, këni kujdes nga stër hulimi i sendeve, wë ijakum wë të bedua, këni kujdes nga bidatët, wë ijakum wë të ammuko, dhe këni kujdes nga thelimi i sendeve, Dhe thanë në vazhdim Radiallahu an O alejkum bil atiq Dhe ju kaponi për dijen e vjetër O alejkum bil atiq Dhe kaponi për dijen e vjetër Djeni vëlazat Se nësi marim Dhijat E ndjekje së fesë Allahut Subhjana Rrugën që e ndjekjim Njerëzit sot Dhe rrugë e cila ka qenë rrugë e sahabëve dhe dhijes Dhalime është i mahtë Dallimi si është i madh. Ka ardhur kë në librat e sunnites, sikurçi është Al-Ibanaatu Al-Kubra ibn -i Battas. Dhe sherrh usuliyat e besimit e ahli sunnë le natait. Dhe të tëra pa librave të sunnitet të tjerat e shrua apostafat vetëm për çështjen e besimit, vetëm për çështjen e sunnetit, ngasë në kohën e selefit, akidia e shut sunnë. Në kohën e selefit, akidia e shut sunnë. Pra ibn Mesudi, radhjallahu an, na parasit ka të amarin dijen, parasit vdesin njerëzit. Parasit zdukën në të libra, parasit largohën sahabët, i ka parasit tabiind dhe njerëzit të cilët janë gjithë në të fitë në nëtë vakët, i ka parasit muslimant që të kapën për dijen, e cilë këna ju dhja fundi i fjallësa ibn Mesudi të në shërën wa alaikum beli atikë. Thot ibn Mesudi, kapën i për të vetërën. Cila është të e asaj e vjetra në fenë Allahu subhanahu wa taala jemi të porositur të kapemi për ata e cila është e vjetër e cila është e pa për të cilën krahas pemën se ajo e cila nuk ka çën prej fes nat vakt nuk është sot edhe nëse folët në xhami edhe nëse folët në hutbe edhe nëse folët me kapuç edhe me mjekër edhe nëse i përkacsohet fes Islame nëse nuk ka bazë ajo të e vjetra të e para Ta jo e tila është konfirmuën nga pranari ativori që ka thon ima maliku Rahimahu Allah, illa sahibë haza alqabr Vëtëm se pranari ativori Pa, Muhammejde sallallahu alaihi wa sallam Ai nuk gabon Ai fëllatik nga Allahu subhanahu wa ta'ala Njerëzit tjerë gabon Njerëzit tjerë gabon Prandaj e dhe ibn Mes'udi Radiallahu anjë Nëj paska të reguë E dhe sejnë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk është dija ajo e cila me ndohë që ndëgjojnë në shumici në rasteve njërzit të cilët thonë, shkojnë si ping-pong, djatas edhe majtas, dhe vetëm shkojnë, vrapojnë pas asaj e cila thuët se është dije, thonë njërzit, po qëka të bëjnë a kanë menguë, thonë njërzit, po qëfar të bëjnë kan a kanë menguë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Keni kujdes nga stërhullimi i sendeve Jemi në kohën e stërhullimi të sendeve Vë Allah i theja, Allah subhanu wa ta'la nuk ardhë me stërhullim Ashtë i tërgëmi Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Nuk ardhë me stërhullim Andaj kemi tërgëve se sahabët Radiallahu anhum Allah u qëftë iknas më ata Gjatë njizet e tre viteve E kanë parashtu 7-11 pytjeve të Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Se të ata nuk ka pas njërë zë stërhullus Se ata kanë qenë ve Ata kanë praktikus. Ata kanë thënë sami'na wa ata'na, do të thonë me respekton. La asa njeri jo e don tjetrin. Ambatia e dim shumë mirë ata se si e kanë dashur Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam në të forautë të dëmat kapos alayhi salatu wa salam. Në të forautë të dëmat kapos sallallahu alaihi wa sallam ta ata, ata kanë kuptuar se çfarë do të thonë. Ata kanë kuptuar shumë mirë se çfarë do të thonë Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam. Andaj ve, nuk pas kanë shpik Nuk paskan shpif, nuk paskan nxirr rrug të reja, as nuk nuk e paskan star holu fen. Nosenieriu jo shkon e lën krahin tre herë dhe mbrapshta thot se nuk e dini raja kumlo si duhet ajo kjo starhollimi fesi vllazër. Nosenieriu jo e bën një hap mirë, një hap, dy, tre rrugës dhe thot afi vako me koffer. Afi mos më zdola prej fesi. Kjo starhollimi fesi vllazër. Nga sa sahabët radiallahu anhum nuk kan cin këta. Po sahabët e kanë qosur vetëm me nifak. Jan frigu per nifak, përvetëm që e vërtetës. Sot Ibni Abi Malik ku e kum taku 70 nga sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të thjet frigoshin mosiam munafika dhe kjo do të do të bëjë pjesë jona. Mi po, kështër hollim i tepër të tësh problem. Dhe kapja e fes Allahu xhellahu ala, me kat monir është problem, nga kur njeriu largohet prej fes, në automativizëm do ta bën shtëpi shtëkën e bidateve. Në automativizëm ai do ta stërholon fen, në automativizëm ai ai ai njeriu bashkë prej njerëzve të cilët Janë të dhëndë pras bidateve Janë të dhëndë pas stërhollimit e fes Janë të dhëndë njerëzit pasendive të cilat nuk kanë të bëjnë me afejnë Allahu subhanu wa ta'ala Andaj thabë, ijakum, këni kujdesi Watë të natë tu afiddin nga stërhollimi Nëse stërhollim është ajo Kur njëriu pas pëytjes, pëytë ndërpytje Nëndërpytje të era, ndërpytje të ndër era dhe kështu më rafë <coughs> sot di kur po çka me baba duhet me vet, patjetër do më interesuese, më të vjuet, a kështu më rraf. Fjala nuk u konkufton kur apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Fjala nuk u konkufto. Nuk u konkufto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A kanë bë qabi me sahabët, kanë bë avdaz. Sahabiu nuk ka ditë me martë emum. Sot gjejmë nadina me martë emum. Sahabiu Amr ibn Yasiri, e ka lezu ai tin Kur'anor, ka koptu për ai tin Kur'anor se duhet me urrkollis në dhë. Ka gabu. Ço është jo normale, sot nëse e bândi kush prej neve. Prita ata në për skecët humorit. Oshë nërmal me gabu njëri, nuk është problema jo. Nuk ka ditë sahabijo dhe kabo, rëkullu i si në dhe. Dhe kërë ka po Muhammed i sallallahu ari vësallem, i ka të regu se si si mirët, të emumi, i ka të regu sahabijo kon, Madi Amar ibn Asir i konsiderut prej ulemave, prej dishmive të sahabët, nuk ka ditë në marë, të emumi. Jo, tjerë nuk e bën, me thon para ato se është akon xahil edhe edhe këto me rreth. Mund të yrim më smë, më smë dit, më mund dietari si dietar më smë dit një gjallë për fes. Nuk, u probleme, ja. Nga se nuk ka problem. Ngase nuk kanë ato njerëz të hollus. Edhe këto rholimi ka ardë mbrapa vëllaz. Sikur që kanë shku kavariçt ta Abdullah ibn Abbasi në haç, atë kanë vëllë sa sahabë dhe njerëz më të mirë, kanë shkuan thon, nise në nëse e mbyt në ihram kurije, at prishet haxhi ajo. Ja, هذان يجيني ميت نرز د مات مين دنيا غاليا غاليا اميزس يجيني ميت نرز د مات مير كيو است ستار هوليم اي سنتي و كيسار هوليم اي سنتي لو تشوفين في الحديثه حذيفه ابن يماني سسي ريفلكتار سسي ريفلكتوي كات نرزت ياكم والتنطع كني كويليس والتبدع غبيدات كني كويليس غا سنت ارهه تصل دارين نفن الله سبحانه وتعالى وعليكم بالعتيق تغيير دوت كافة برفند فيتر ثلاثه كافيه فيترون فيا فيتر ايش في, في انت سلامك يا ابي بكر رضي الله عنه فيا اي عمر بن الخطاب فيا عثمان بن عفان فيا علي رضي الله عنه فيا حسان رضي الله فيا معاويه رضي الله عنه رضي الله عنهم اجمعين رضي الله عنهم ورضوا عنه الله جل جلاله كرم بالصحابه Allahu ka qenë iknaqë mata Allahu ishtë iknaqë mata wa radhu anë dhe ata kanë qenë të iknaqë mata Allah Subhanu wa ta'le Shkjo është feja qëtë të cëllën e donë Allahu Jelle wa, wa, dh Al Allahue, wa ala Kjo është feja për të cëllën për të cëllën për të cëllën Për të cëllën për të cëllën Abdullah ibn Meshudi Në dërsa hë dhejfe ibn Eman Djetari Prej sahabëve I specializum Në qëtë të cëllën e Shkjojnj Këshuja frikë respekti Wa akhira ma të fgjidun Dhe Se ndi i fundi që e humdhe ju jo, është namazë Do të prishit islami Si kur rruzat që bin Dhe do të farët namazin nga ana Disa prej grave Duk e qenë në hajt në menstruacionë Dhe ka thonë Do t'i ndisht një umetet të tjera Hap pas hapi Që gjithë pas që gjithë Do të ndeshnisni ata dhe do të parçahet Ummeti i Islamit. Do të ndahen muslimanët në grupe të ndryshme, dhe ka thonë saqë do të mbësi në dy grupe më të rrezikshme, do jeni vëllezër. Kjo është hadith i Hudhaifa ibn Yamanit, i cili haflet në maukuf, sikur fjalta vetën, por ai të sendet gajbit nuk i dinë, vetëm se nga Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Kto sendet i dinë vetëm se nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa tebqa filqatain, do të mbësi në dy grupe. Grupi i parë vjen dhe lezon fjalën Allahu Jellalu wa Ala. Oqim is-salat tarafeh in-nahari wuzulfa min al-layl. Dhe fal namazin ditëshat na e ditës dhe në fund të natës. Dhe do thonë kanë devijuar ummeti të maharshëm, muslimanët e mbarshëm kanë qenë devijum. Çka është puna e pas kon namazve? Trakon namazjen. Këtë shihet rrafilli. Të dalë nga feja islame. Gjë grupi i parë. Dhe fot grupi i dytë do dalin disa do thonë Imani jamë sikur imani e Djibrilit. Shikojë vëllazë, natë ku ka folklor ka Fjal Hudhaife ibn Aman murjëse nkon dal. Murjëse nkon. S'kan ekzistuo këto njerëz. Ma te Hudhaife ibn Aman s'ka mri këto njerëz, po ai ka thonë me shpallje nga Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ai nga Allahu xhalla ve ala. Do dalin disa njerëz thotë. Do të thonë se imani jamë sikur imani e Djibrilit. Imani jamë sikur imani e Djibrilit. Kjo do dalin do njerëz thotë. Do thonë. Dhe do thonë dhe kjo është ajo e cila në kohën e sotit me të madhe ndodhë dhe do t'ju ndodhë një e keqe shumë e madhe që më vazhdojnë vazhdo nga të regon ne vohodhejve i më një e manë që të ndodhë tjëri dë grupeve për kras të kujna e në to thot, dhe në thonë këta do të thonë se ma fina munafik unë waki në mesin ton të gjithë që ka janë janë besintarë dhe nuk ka në mesin ton munafik asë qafir nuk ka në mesin ton munafik, wala kjafir, që të haqqën ala Allahi e njëhshurahumma dhe djjalë haqq e ka Allahume i rinjal të me djjalin këta dhe grupe grupe të ndryshme pa do të prisha të feja pa rruza rruza do të bin pa e para do të humbë të khushuja pa namazët do të humbë të funda pa do të farë ngratë me hajllë me demonstracjonë pa djunajët shumë ta të të zbanë pa haqqën ala Allahi e njëhshurahumma dhe djjalë një për këta dhe grupe të Kjo është jarë ibn Mes'udët që është për egonë këta dhlasër? Këni kujtës? Aleykum bil ilmi qabla i një që batë, mërni dhjen para së të ngritët dhja. Dhja original dhlasër është nëto libra të ahli sënëtë që egzistënë edhe sotë, alhamdulillah. Allah në ka mënsu me pasë sahihu al-Bukharin në mesin tonë, Allah në ka mënsu me pasë sahihu al-Muslim në mesin tonë, me pasë Abu Dawudin, me pasë Tirmidhijun, me pasë ibn Mi pasë libët e sonetit të tjera, të cilat janë libët specializume në akidën e ehri sonetit, libët e vërteta, të transmitume nga sahabët e pe Ameris, Allah i sëlem, prejt e e bubekrit dhe të majvugli. Alhamdulillah, janë në mesin ton ata, vallahi aja e cila nuk konsiderot dhije prej thjarës që është aty, dhe tjetra konsiderot në kohën ton dhije, vallahi aja është vetëmse të ammuk, të dhim, aja është të bedur bidatë, ايوش شبيك انا فين الله <سؤال> سبحانه وتعالى ايوش نذير يا سنه بتريه انا فين الله جل وعلا ايوش تنطع غسيتم الحكومه وتنير سيستر هو في والله فيها نقمرت من لوجيك ما باسين فيها الله جل وعلا من لوجيك الله جل وعلا ك الاسلام اعطانا فيلسوفين اليونانيت وصفه فيها الله سبحانه وتعالى ايوش فان الله جل وعلا دشرن ايوش اياما تصير ان ارته يا مرت الله عندي لا اله الا الله Prej asli të fes islame, prej bazës të fes islame, kemi Muhammed u Rasulullah Muhammed e isht i dërgum i Allah, praj neve duhet të logikojnë, dhe të mendojnë, dhe të të konkludojnë, si pas logikës që në kamësu neve Muhammed, sallallahu sallam Ibn Mas'udi e këpër që dhëm qëtë dhëm, qëtë dhë Aleykum bil'atik, ojë musliman, kapër një për të vjetërën Nuk është fej islame të të të të të të të të të të të të të të të Kjo nuk është skencë. Kjo është punë e fesë, e shpirtit. Kjo është puna e rahatisë, kjo është puna e lumturisë, kjo është puna e xhenetit, kjo është puna e urës së rratet, kjo është puna e melaçeve, kjo është puna e natës së varrit, kjo është puna e Allahut subhanuhu teala ai eti ti ka don syt edhe mendjen edhe trupin edhe shëndetin edhe riskun edhe ta ka çau kët gojë këtu e jot e kanë edhe syt i ka don ball edhe veçti ka don kok Allahu xhelal we ala ai e ka dit shumë mirë se çka i duhet njeriu të më shëndeti ande ibn mesudi theka aleikum bilatik o musliman kapuni para të parën padaj kush prej njerëzve thot në konë sëudit se un nuk e di ka ngdhejua ngdhej ato të parta aleikum bilatik shkrine voi më ngdhej filanin dhe alonin S'ka nevoj me ndaju njerëzë si zurtara, ajo se zurtara ku diskutaska thoin. S'ka nevoj me ndaju lajme të ndryshme. S'ka nevoj me ndaju loj loj, loj propaganda të ndryshme. S'ka nevoj më ka para thasë filani poj, mir, po i mir kan apo filan veprën e paskave. E të pengon ti veprat atij, e pengon gjuhën atij, e pengon pamjen atij edhe kështu me radh. Nuk ki nevoj për të se ndavëza. Kanse ndërmerje, ti ç'nuk do çikon. Ibni Mas'udi theka, "Ya kum wa tabaddu", keni ku desmë nga bildatet, ngasë. Kër njëri ju largot për i dhjes e qila ka vdhekë Qabla i një që bëtë Për asë të vdhesë Për asë të largot kjo dhje Kër njëri ju largot ndë kjo dhje E musliman dhe të parë të savet për i gameri sallallahu ari wa sallem Atër qenë për qenë minë herë do të bjenë të natëtuqë Nësë të rrëhojnë të fesë Dhe allahi nuk mund është mu bon I më i devocion çm se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu në kohën e sotit ka një për njerëz vetë udhëzom për fat keq. Edhe nuk si Allahu xhalaqi, Allahu xhalaqi drejton ato njerëzve etë largon prej fitnes, edhe për njerëzve që aprishin gëdia, edhe për njerëzve që e largojnë nga djia e vjetër, nga djia e muslimanëve të parë. Ka për njerëz që kanë bidate dhe kanë mendime dhe kanë metoda të fesë Allahu xhalaq, të cilat nuk kanë ekzistutë musliman të parë. Nuk kanë ekzistutë musliman të parë asnjëherë kan mendime të nxjerta të, të cilat nuk ekzistojnë në kohën e sodit të vëllazëve. E shohim edhe na se gabimi ndodh edhe nga ana e shumë prohetarëve të cilët mendojnë se përmes tër hollimit të disa profetëve, po çoft edhe në Aqide, mendojnë se kam një bomë të qartë vallahi përmes tër hollimit të atyre mesilëve vetëm se uaban jo pa qartë. Nuk domethën asnjëherë se shpjegimi i madh i derseve, i numrit të derseve dhe librave të shumta Shkrimi i librave të shumtë dhe leximi i librave të shumtë, nuk do të them, asnjëherë kjo se njeriu është në rrugën e drejtë. Edhe sa e ka shërruar mënyra pedagogjike mesërinë situatë, ka mundësi ua aprish më shumë. Storgollimi asaj mesele, se kur si ndajojmë në kohën e sotit, 7 derse apo 10 derse për havariç. S'ka kështu vëlla, nuk ka pas. Havariç kanë një grup i devium në 20. Shumë lehtë për për të, të diktuar. Cilësi kanë shumë lehta për të diktuar ato njerëz. Ngase nuk janë nuk kanë ç'i njerëz të mençur. Kan kanë, kanë pas inteligjencë shumë të ulët. Në momentin e Islamit qenërzë begavime të shumta, por duhet të permísohen ato gabime në mënyrë adekuate. Duhet të permísohen përmes asaj dije të vjetër, sikurçi kanë permërisur muslimanët e parë. Ngase ndodhin kontraefekte në momentin e Islamit, ndodhin këto kontraefekte. Andaj Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem në hadithin e Hudayfa sto, në paskatë në, në paskatë një Hudayfa radhiyallahu an, se këto dy grupe, Rafidhit dhe Murjiat, të spakën eksiston në, në kohën e Hudayfas, as nukon për ameli sallallahu alaihi ve sellem. Kto janë ata të rrezikshmit të cilët do të ringjallen me dëllëtit? Edhe në këtë sot të Allahut kush i ndjek politikën dhe strategjin botërore sot, është e qartë se kush e pakra ushtrinë e dëllëtit. Qëshë shumirs se ushtria e cila dëshiron më pru dëllëtin bot. Është e pakra në lindjen e mesme prej dy grupeve të cilët i kanë fukt musliman në Sanveç. Prej, prej dy grupeve të mëdha, prej dy shteteve të mëdha të përvasueme në Iranin edhe në Arabinë Saudite rabi arabia saudite mbetet erza ata mave me katjhmizem te mar deri në fund shkon dhe ata te cilat jan tirani te cilat i kan trë namazat apo kampes trako si te asomi atë trë namoz i kan ata sipas kaperment tekstollish pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin e hudhefës kto edhe pse fi allah as prej hudhefës hadithi shoquf por hudheifa radhiyallahu anhu allahzer nuk e din nga ibin kto se ndej flet vetem nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu kan thënë ata islami ta mos ala hadith Të terminologjisë sa disi të kam thon, se sahabiu kur flet se ai e ka gajbit, atë i ka nga pyemeri sallallahu alaihi wasallam, do sa zinxhiri i hadithit do të shpërthit. Hakun ala Allah. Hak e ka Allahu me ringjallë ato njerëzimet e djallit, sikurçi i shohim sot vës. Sikurçi i shohim sot ato njerëz i ne kohën e sotit. Prandaj valla Zot, feja islami nuk merret me mendime të ndryshme, nuk merret retorike të ndryshme, nuk shikohet bukuria e njeriu, nuk shikohet ë shumë prezenteve ndonjëherë njerëz i matin me ma ata, nuk merret përmes logjikës, përmes pyetjeve dhe nënpyetjeve të ndryshme që bëha këtu. Dija nuk merret ashtu vëllazër, por dija merr atë duke i mësuar bazat e helsonetit. Duke i mësuar bazat e helsonetit, se si besohet Allahu, se kush është Allahu, se si duhet mëndëjo pejgamberin sallallahu selam, se qëllimi i ibsimit te fes Allahu xhelavara nuk është ë tregimi dhe dija dhe shfaqja, por qëllimi i fes Allahu xhelavara është praktikimi. Semina wa ata an andazjum me respektom takë që shenku ptos sahabët eve amsela andaj qasë starhalim as ajo kur njerëzit kanë vezvese andaj çdo iri i ri cili u zgjod po vërtetë shikao vezvesin në abdes por u ti largu atë çdo iri i cili u zgjod po vërtetë shikao vezvesin në akide u ti largu atë vllazër vallahi sahabiju nuk ka qenë natfe çë mendon iri apo bona murtedajë ja. andaj sheftë njerëzit në këona soditse i kanë ndarë njerëzit në dy grupe në muslimanë dhe kufar anako ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur murafikë vllazër Naka në Umbom, më devotshëm se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, i thliha kafal xhenazën Abdullah ibn Ubaybi selulit, a prej se ka pas informat për ispalldes kaq të mushrik xafir. Për ispalldes ka pas informacë kaq të mushrik xafir për pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. E the sheria e Islam nuk nevojë në obligon timari mësendet për jashtë vësar. Andaj shehull Islami Mitaymi rahimehullah, që dietari maf. Sot, shum shum prej fukahave kanë ngabue kur mendojnë se për shum prej njerëzve të cilët bëjnë kufër Edhe rëdha edhe i shpallin dispozitat atë njerëzit të tjetër. Me një dhënë, për të thënë supozohet, edhe mendos sa Shafer ai në fakt nuk ziet Shafer, por është munafik. Është kështu në fenë tonë islamë, vëllezër. Dija është marrë transme, për njerëzve dijshëm ose transmetuohet. Pande i sheftë ato njerëz që flasin për shahadetin ka njerëz në Konya Zot e pyet, ata e ke lexuar Salim al-Maslul ibn Taymijes, dispozitat e fisit të pejgamberit sallallahu alajhi çfarë është libri, por nuk e di atë librun. Flosin njerëzit për selencë, me thënë Allahu xhelalu veala nuk nuk i din këto sende. Nga se di është harruar. Andaj fillon njëri me star holu fen. Fillon njëri me shpif, me thënë Allahu xhelalu veala, shpif fillon njëri me uthellsu, me thënë Allahu subhanahu wa taala, jara tasila ibn kyan vata tasniha. Jara tasilat, duke anvertet tasniha. Andaj Allahu sub, ne vedut kapuni aleikum bilati, kaponi për fen e vjetër. Kështu ka thonë ibn Mesud radh. E lusim Allahu në gjellatë që Allahu në gjellatë në arrinjadë me ibn Mesudin, me Hudheife ibn Emanin, ma ata imam të muslimanve, ata janë imam të vërtejtë edhe të dje së muslimanve, ata janë referenzët e vërtejtët të muslimanve, dje në kone e sotit mirë se ka në ki referenzë, të kush këta jeshë, të Rejipi, të Hasani, të Hyseni, gabime keni, gabime keni, nëse keni referenzë, Ebu Bekrin, lumë për juve, Nëse keni referencë Umar ibn Khattabin lum për juve. Nëse keni referencë ku ktheheni sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është ato dikush për juve se na nuk dina çaq shumë keni mundsi me ditë Allahu. Keni mundsi me ditë. Interesohu pak më shumë. Nuk ka shkost më majt për mend. Ato fjalë të sahabëve. Po keni mundësi çdonjëni për juve me ditë se na fillan kapitenën, çka thonë Abu Bakri, çka thonë Umar ibn Khattabi, jeni të rritur më ato fjalë elhamdulillah. Jeni të rritur më ato fjalë. Nuk ka nevoj për imam të rina me shpik, me shpik në kohën e sotit Nuk ka nevoj Egzistojnë ato imam Aleikum bil atik Andaj ka puni përt part Aleikum bil ilmi kabla i nuk bat edhe njerë Ka puni përdien para se të ngritit Mos u zhytni në stërholimi në fes Mos shpikni bidatën në fes Mos u theloni në mesele shumë Andaj logika e thjesht në shkollë që i kena mësu na Sa ma shën pyjtje me, me bo ma mirësht Gabi më shëllë vazër fej Por ban pyetje logjike. Do të më bëp pyetje të logjike, të cilat kanë kuptimin e vet. Andaj e shohim pse. A thu vao, pse këto sahabe paskan kuptuar çfarë thiesht prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A thu vao, pse sot, për shembull, një ndjor i ri ban pyetje, nën pyetje, shkon te një hoxha dhe cilën përçi do më hanzi, një fë fetvasë filani ka ra cafer apo filani ka munafik apo filani ka besimtar edhe e kështu me radhë. Pse kështu? Ky nuk u kanë të sahabët domosër. S'ka pas sahabi që ka shku kështu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka thonë. Po, sahabi i ka thonë ni rasulullah, Lentavraskët munafikës, po ja, ja, e i që, vet, shkaq, muon, ka paçi munafikiat u bë zullum. Ës duke bash spionazh. Ja merëse sa nuk ka thënë lë. Ma shton njerëz se Muhamedi i vraç shoktëvet, xhaç. Në mund ka thënë preciz Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk ka thënë sa ai nuk është shka. Po ai shka kon. Mirë po ndispozita sallallahu alaihi ve sellem shkavet e pas ka fol gjinazën. Kjo është e vërtetë. Ai e ka ditur se ai shka. Por ndispozita për jashtë nuk është vërtetuar me sheria i Islam, te kadia nuk dalim, Prande, ka dar kjo meselesë. Kta do të bëj batalim ovlazer. Prandaj në kohën e Sodit ka për njerëzve të cilat e doin fal, por nuk dinë çish me dashten, i kanë lexuar mesëlet e Ajmali, të ato kufret, edhe mesëlet e nifaqit si kanë si kanë mësuar mirë. Edhe an tjetër i shohim disa njerëz të tjerë dalin me të madha duke këndërtu këta, edhe duke këndërtu këto njerëzi, ata nuk i kundërshtojnë këto. Dalin i kundërshtojnë muslimanët më të mirë sipërfaqe të tokës. Dhe ju mund të derse edhe derse për xhavarit. Edhe detale dha detale për xhavarit. Gjithashtu nuk mundush me has të ndonjë dietator i selefëve i cili ka folë çka të mënyrë të zon për punë xhavarit. Ngase nuk janë konkorkushi ata mes. Zullumin tia kan bota e kan bota fillim e kan zhduk sahabat ata dhe kan qen tek tok ne vent por se pejgamberi sallallahu alejhi veslem ne hadith ne udhefes ne pas ka tregua armist e verte te ksaifeh jehudul kibla saidi bin jubair fot murjite yen jehudit eksa kibla murjite yen jehudit eksa kibla pse aten bash me udisar per rafidat mos bena mohabet per shihat sikur si thot shejku alislam ibn daimi rahimuhullah zdoherche muslimant e krijojn ne sham ne nje shtet të vetë sunive. E ki krah për krah të kryqëzatorëve ka Egjipti që futën në tokat muslimane, rafillit shiat. Ata të cilët thonë se çka është puna pesë vakte namaz tre vakte namaz janë, s'kamë më mashë. Allahu ka fam Kur'an gjithokush gjithokush. O sasa. Ata që e merran Kur'anin me logjikën e vet, jo, Kur'anin në armarin sipas asaj logjike të sahabëve. Qodallimovdas. Me lazuuni për neve Kur'anin, edhe sikur që thojnë tash shkihet kanë nisën në mësuave fe. Nëjëra the Papa ka nisur me të psufën, nëjëra dhe... edhe Obama ka nisur me të psuneve fen, e komentin do të, si të më dha në ndryshje. E Allahu xhellahu te Allahu. Jera seçt. E ka bë kur'anin çasi lloj libër, që mund të më ardë edhe Obama më dhan komentin e vet. Edhe Papa mund të më dhan komentin e vet. Jep e jep s'hogojle. Jep atë koment. Edhe e ndiej kin disa njerëz. Lloj lloj papash. Lloj lloj njerëz të ndikon për asaj si kulturë të masonëve. Komente të vëta që i japin. Fale namazin te dy qoshe ditës, nuk ka gaile. Fale namazin te dy qoshe ditës, por tirat s'ka nevoj. Edhe te tjera te cilat hak e paska Allahu mire ngjall me mu, me recadin. Kush janë ata? Jan murxijet. Te cilat thë kan se i imani më shikur Jibrili, o ma fina munafiqun wala kafir. Qethu ka Hudhaifi ata do të thoin, nuk ka në mesin ton çafir edhe murafik. S'ka nevoj me fol për, për nifakin sa ti si shiko çe thoin disa njerzi, pa s'ka nevoj me fol për meselen e te kufrit. Pa s'ka nevoj me fol për murafika se s'ka në mesin ton murafika, yo jo, hiç s'ka. Pandai pa, ka thon Qofaja i ibn Eman, po nifaqun në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kaq tin më i vogël. Edhe më i mirë. Se nifaqin që ne juve, nga se nifaqin në kohën pe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kaq tin i fshehur. E kanoshe njerëzit. O ndosani faki në kohën e Zotit, o shfatse të njerëzit, o bë dinë dhe çka thonë njerëzit, a ti hoxhësh filoni. Draçish. Ti i shfiloni, e lavdrojn ata. Me trashëgimin e ata që i bën. Me mashtrimet e ata që i bën. Me pasurinë e vetë ta koruptohet që ban, thysh, ish filoni, ish e bën thonë tiish darrish filani shumë fortish filani kësaj herë është bolar drata të njerëzve ndër vëllazër kemi kujdes ngase nëse jetoj la at takon para ardës së së djallit ku mundohet mundohen mason për së djallin ndimtar të vet do të keni murxjet ndimtar të vet do të keni rafidit kujdes ato që nga rafidizmi normal shumë i lehtë është me me vred, rafidizmi ndervishizmin çertën apo edhe më i vështirë është murxizmi etjë shit atë nëpëtkën e ahle në sonetit keni kujdes për ai saj që mësë ndikohën zëmët e juve, e mësë banë njerëzit prej ushtarëve të gjaldit, e nuk edhin ata, e lusim Allahu subhanët ala që Allahu gjela të nërinë gjaldneve me ata sahabe, me ata imam të mëdajt e muslimanve, e ta shuhim pe Ameri sallallahu ari wa sallem, e ta shuhim fëtira në Allahu gjelle wa ala, e të pi më uj nga dora e ndërshme, e Muhammad sallallahu ari wa sallem një piri, pas të silis të nuk do të këtmo, ايتها اقسم الله جل جلاله ان الله جل جلاله مسلمان تنجيد تنجيد الله جل جلاله في الانابات تش الله منافقات اشط الله مزيتي تش الله مرتدين و يبسمت اشط الله مزيتي تش الله جل وعلا دهان تشت الله وصلى الله على نبينا محمد واخذ امانه الحمد لله رب العالمين هل ترى كيف لبسنا في الترائيم اللبوس فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس